Кий бачив, що не переконає старішин. Вони йому не вірили тому, що він молодий, а ще тому, що вовчий хвіст був воєм, безсумніво, сміливим, хоча й нерозсудливим. Сміливість же завжди на виду, а розсудливість у тіні. Бридня! Так може говорити лише боягуз, римнув вовчий хвіст. Не личить воїнові ховатися в кущі. Хто хоче ховатися, хай ховається, а ми сміливо станемо напрю з ворогом, і хай нам допоможуть боги. Напрю, напрю, заукали старійшини. виженемо ярнака з нашої землі. Кий згадав бій біля родня і сумно усміхнувшись відійшов у бік. Ніхто його не підтримав. Навіть отець промовчав Невже ж він говорив не до ладу Невже слова були такі бліді Що не могли переконати старішин У тому, у чому він сам Глибоко впевнений і переконаний Який жаль А що буде з полянами? Що буде з родом русів? Тим часом вічі почало обирати воєводу Хтось гукнув «Тура!» Але Тур зразу сказав «Е, друзі, старий я став» і в руках сила не та, і ноги вже не так легко носять мене по землі, і зір мій слабний, який з мене воєвода, треба молодшого, війна ж. З ним погодилися і загукали. Вовчого хвоста! Хай вовчий хвіст буде полянським воєводою, а як переможемо, тоді подумаємо і про князя. Коли гамір затих, Тур спитав, «Чи всі так думають?» «Усі, усі! А ти, вовчий хвосте?» Тур повернувся до старішини роду вовка. «Чи згоден ти стати нашим воєводою і повести полян проти гуннів?» «Згоден!» – похмуро відповів вовчий хвіст. І ніхто не міг сказати, чи радий він з того, що його обрано воєводою, чи ні. Може, ти хочеш щось сказати, Воєводо? знову спитав Тур. Вовчий хвіст вийшов на середину до требища. Хочу сказати ось що. Сьогодні і завтра збирайте свої дружини. Усіх, хто може носити лука і списа до війська? А після завтра. Станемо на широкому березі над Дроссю І зустрінемо там Ернака Іншого шляху сюди йому немає А тепер попросимо богів, щоб дарували нам перемогу Він грюкнувся на коліна І простяг до світовида свої кулаки-корчі «Боже, помилуй нас і захисти!» Старішини вслід за воєводою теж попадали на коліна і палко зашептали, дивлячись на червоно-гарячий лик світовида «Помилуй нас! Захисти!» Як тільки на сході зароживів край неба, хорив і буревой вилізли на дуба, звідти їм було видно і родені гунські стійбище над розсю і засіяне трупом бойовище. Сиділи на гілляці тихо, щоб жодним необережним порухом не викрити себе. Сонце підбивалося все вище і вище, аж поки не стало обобідній порі майже над головою. І тоді розчинилися ворота князівської оселі, з них виїхав чорний вепр у супроводі крека, дружини, сотні гуннів, княгині Чернети та родовичів. Вони завернули на пагорб, де вже було приготовано усе, щоб спалити князя Божедара і воєводу Радогаста. Незабаром там запалав вогонь. Дрова були сухі, і у небо шугнуло високе малинове полум'я, ніби покривало мертвих князя і княжича червоним корзном. До вогню посунули гунни і оточили його темним колом. «Ляті!» – прошепотів-хорив. «Хто б міг подумати, що ховатимуть князя Божидара, –